У малого був астматичний бронхід. Лікарі розпачливо розводили руками, а дитина танула на очах, мов свічка, вся обсипана прищами, які розчухувала до крові і кашляла так, що, здавалося, викашляє душу. Крапельниці, уколи, давали полегшення лише на день чи два. Морське повітря, соляні шахти, молитви, прощі, обітниці все дарма. І тоді, як остання надія, потай від чоловіка, коли він їздив по справах до Луцька, Любця, його дружина віднесла дитину до баби Орини. Тиждень вона пота й носила малого через ліс до старої. Хлопець почав видужувати. На очах любця одного вечора чесно зізналася чоловікові, у чому причина такого швидкого зцілення малого ливка. Наступного дня отець Іван сам відніс малого до Орини. Він мовчки. Стояв і дивився, як стара готує страв від вар, купає малого в цьому вареві, дає хлопцеві випити якогось чаю. Син видушав. Малий ливко виріс і став Левом Івановичем. Зараз обіймає парафію в сусідньому районі має дружину і двійко абсолютно здорових дітей. Коби не баба Орина, хто знає, як би воно повернуло. Отець Іван дотримав слова, обвінчав молодих. В очі тужливо й неспокійно дивилася ніч. Через ліс ішли мовчки. Трималися за руки, мов малі діти, боячись втратити один одного в цьому тривожному муруці лісової ночі. Дерева, здавалося, бентежно перегукувалися між собою. Хоча було безвітряно, щемливо-тужливо трусячи своїми пальцями постатями, які майже навменя рухалися давнім пролісом і ворохобили тишу. Під вирінченою хаткою на ганку сиділо двоє – Діма та Сергій. Сиділи мовчки, нажахано слухаючи ніч. Те, що вони сьогодні побачили і пережили, по-іншому, як чортівне, не назвати важко. Мали зробити одну на перший погляд простеньку річ. Жартик на прохання Василя. Сьогодні в селі гучне весілля. Калиник Брунько женець сина. Зібралося в Сеньке село. Родина сокирків при повному параді. Як завжди, ще у перших рядах найпоштивіших гостей. Прийшли всі, крім Ігоря. Розболілася нога. Хлопцям велено було розшукати його та хотити за ним на зирці. Години дві. Хлопці парубка чесно шукали. Та той, наче, крізь землю провалився. Усі сільські закапелки, вивчені за два тижні, обнишпорили дарма. Після 12-ї врешті вирішили подивитися у нього вдома. Обістя пусте, навіть злющий пес Бровко кудись завіявся. Це тільки на руку хлопцям. Двері літньої кухні навстіж ж розчинені. Присвічуючись собі ліхтариком, Сергій зазирнув туди і надибав мирно посопуючого Ігоря. Хлопцям дали інструктаж і на таку оказію. Тихесенько зайшли в хату. Правда, по дорозі Діма перечепився через поріг і добряче луснувся лобом обдолівку. Однак такий невеличкий гармидер зовсім не розбудив хрупуна, той продовжував мирно спати. Сергій обережно взяв сплюха за плечі, оскільки руки того були заховані під головою, і почав тягти на себе, заткуючи. Тим часом Діма, вправно схопивши хлопця за ноги, перетягнув їх на те місце, де ще мить назад була голова. Хропун і не збирався прокидатися. Отов в парубка сон. Друзі тишком нишком поклали голову Ігоря на те місце, де ще мить тому були ноги. Усе прохання виконано. Правда, Василь казав робити це за рухом сонця по небу, та яке там сонце в потемках, і так згодиться. Хлопці задоволені собою мовчки вийшли з хати на залитий місячним світлом світ і На Назустріч їм, люто виючи, скажений пес, захеканий сердитий біг високий ставний напівпрозорий чолов'яга. Хіба таке буває? То був з густок туману чи хмари роздивитися добре. Тебе стілесне марево при місячному світлі не могли. Від побаченого на голові заворушилося волосся. Іроди, гумцвоти, ви що тут робите? Ану верніться назад, ану верніться! То вона вас навчила, от бісове зерня, говорив йому, погуб'ять тебе, тоті ті знатниці! Ой, погуб'ять! Хлопці прикипіли до землі. На очах нажаханих юнаків постать раптом почала змінювати свої обриси, перетворюючись у лихий смерч, який закручувався в тугий вертлявий вузол, і набирав сили, втягуючи в себе все, до чого торкався і люто завиваючи, чи то від болю, чи то від горя. Хлопці не стали чекати продовження жаху, стрімголов кинулися втікати з чужого обістя, подалі від лихого завивання. Пробігши добрий шмат дороги на мить спинилися перевести подих. Переслідування, здається, не було, і тільки в різних кутках села перебріхувалися собаки, весело гриміло та гуділо весілля, у лісі розмовляли сичі, мали зустрітися з Ірину і Василем на подвір'ї дівчини. Від побаченого тремтіли руки і ноги. Сергій побожно хрестився, викрикуючи раз по разу во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, тільки згадав і чутою від бабусі щоденної молитви. Тепер він, напевне, знав, чому бабуся так ремно молиться, щоб не потрапляти в ось такі халепи, мусить вивчити всі її молитви мусить. Про всяк випадок. Хлопець ледве брів дорогою продовжував хреститися і шепотіти слова, звернені до Бога, раз по раз озирався назад, видивляючись, чи, бува, щось або хтось за ним не женеться. Діму взагалі заціпило. І він мовчки плентався аж до подвір'я Ірини. Потім плюхнувся на ганок і з такою силою, що аж старі дубові дошки сердито заскрипіли, невдоволено огризаючись на зухвалу поведінку людини. Хлопці зрозуміли одне доведеться чухати із села навіть без грошей, бо коли той, що вони його розлютили, прийде до тями, то йо, які переливки матимуть, хвірка скрипнула і на подвір'я з'явилися двоє. Аго, хлопці, почувся ніжний голосочок. Давно чекаєте? Відповісти, хлопці не мали сили. Слава Богу, то не воно. Вони тільки ствердно кивали головами, та темрява ночі вправно приховувала це кивання. Василь в притул підійшов до приятелів і майже силоміць слово за слово витягнув із них правду. Ти знала, ти знала, що так буде, — вирішав наполухонений Сергій. Ви тут усі божевільні, усе ваше село чокнуте, язичники покручі, що воно таке? Ні, не кажи, не хочу того знати. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, я хочу додому, я більше не залишуся в цьому селі. Во ім'я Отця і Сина і святого Духа. У сусідів ображено цокотів собака, що за дурні тут по ночах вештаються та верещать, як скажені. Слід за гавканням загорілося світло на сусідському ганку. Компанія, не змовляючись кинулася до Ірининої хати. Світло не світили, обійшлися ліхтариком. Вирішили перебути решту ночі тут. Ірина переконувала, що без дозволу господині гонехмарник не має права зайти до оселі. Дівчина такого дозволу не давала, тому тут безпечно, а ранок завжди від ночі мудріший. Навіть казки про це кажуть. Розмістилися як будь, хто на підлозі, хто на печі, хто на ліжку Тільки ніхто таки не заснув, слухаючи ніч, і думаючи про своє Зранку хлопці пішли збиратися Ірина здоїла корівку, обійняла її ніжно, попрощалася і завела до калеників Про це ще бабуся домовилася, а гроші зараз їй дуже потрібні, на дорогу Попрощалася із сусідами, сказала, що їде до Луцька, везе деякі документи в інститут А корова – зайвий тягар Було байдуже, вірить чи ні? Навмання дозбірувала речі, в окрему турбинку склала трави, настойки мазі. Тепер вона травниця. Той талант, щедро дарований Іриному роду матір'ю землею, не має пропасти, і він не згине, бо вже живе в кожній жінці з родини від народження, дожидаючи свого часу. От він той час і настав. Попрощалася з хатою, з лісом і з селом. На подвір'ї терпляче ждав Василько. Брат тітки Каті погодився нас відвести на підводі в район, на вокзал, перехопив із рук дівчини торби Василь. Голова колгоспу обіцяв зароблені гроші переслати поштовим переказом на інститут. Підвода стоїть біля заквіченої мальвами хати тітки Каті. На підводі. Надто голосно розмовляючи з дядьком Свиридом, сидять Сергій та Дмитро. Дядько Свирид пригостив хлопців своєю чорничною наливкою, тож настрій у них стрімко поліпшився. З хати вистрибує тітка Катя, запнута квітчастою хусткою, і здалека схожа на живу мальгу. Вона несе перед собою досить важку торбу. Дай Боже щастя, тітко Катю, видавала з себе полотніла Ірина. Дай Боже, дитинойко, дай Боже, мені Василечко все повів, чи майже все. Ірина широко відкритими очима дивиться на жінку, і там лишень одне питання тільки здогадується яке. Він живий, доню, тільки дуже покоцаний, майже нічого не пам'ятає, що з ним було, і з ліжка не встає. Схоже на те, що хлопці не в той бік рухали тіло, не за сонцем. Усе наплутали, не бійся, він нам нічого не вчинить. Після такого так швидко не приходять до тями. Сама знаєш, тримайся, Люба. І втікай звідтіля, бо не дасть він тобі спокою, вона тиснула Василеві в руки торбу. То так, на дорогу дещо. Шануй її, Василечко, не забирайся сироту!» і тітка смачно розцілувала хлопця в обидві щоки, потім крутнулася до Іринки, ніжно й міцно пригорнула її і заплакала. Ірина, сидячи на возі за ледве, розрізняла в дорожній куряві селет жінки, яка, стискаючи в правій руці окраючі хустки, витирала ним сльози, а лівою не вговала махати вслід підводі, яка везла втікачку на захід, на чужину з чужинцями. Ірина замахала у відповідь обома руками. Вона не плакала, бо їй тоді видавалося, що здолала оте родове прокляття і розірвала коло. Якби ж тоді знати, що все не так, усе навіть зовсім не так.